Сніжок молодий, зелені ялинки біля театру, дітвора з санчатами, перші новорічні іграшки у вітринах. А для мене все одного кольору, сіро-бурого. Прощаюсь з усім. Сльота в душі жахлива. І так себе жаль, так жаль. Стану лицем до вітрини, ніби замилувався і сльози ковтаю. Тільки, здається, рота відкрив, а вона вже й до столу одвернулася, пишет. «Ну що? лікарю? запитую дуже тихо. «Та нічого там немає. А в свою амбулаторію зайдете, двічі змажуть, і згадки не лишиться. Холодної води, мабуть, випили». Байдуже проказала лікарка, не виявляючи жодних емоцій. «Я вас дуже прошу, подивіться уважніше. Я ковтати не можу третій тиждень, і отут усе здерев'яніло. Я вже благав ладен стати на коліна. А Вона стинула плечима, знову вімкнула лампу і почала обмацувати, обдивлятись моє горло. І знову на обличчі не проступило нічого, окрім втоми. Це трапляється періодично, коли вирізають гланди, даремно хвилюєтеся. Вигадуєте собі хворобу? Тоді я зважився відкрити карти. Правду кажучи, лікарко, я підозрюю у себе... Рак. І прошу сказати відверто, я не маленький. Ні. Вона не засміялась. Я б ще міг тій веселощі запідозрити в штучності. Вона трохи сумно і поквапно звела брови. Скільки вам років? Двадцять вісім. А що? Уперше в такому віці зустрічаю ракоманію. Найтиповіше після сорока. Знову сіла до столу. Я все ще не наважувався їй повірити, у моїй поленіючій голові уявлялася всесвітня змова проти Миколи Гужви. Навіть руки на колінах тремтіли. Я сховав їх до кишень, морозило. А може ви не наважуєтесь сказати мені гірку істину? Розумієте, в мене серйозна робота. Я повинен закінчити і мушу знати, скільки днів лишилося. Ну і дивак. Хіба б я відпустила вас із цим папірцем, помітивши щось серйозне? Так-так, вона б не відпустила, вона відповідає за мене. Бо яму розуму цієї хвилини потрібні були саме такі докази. А вона б не відпустила. Отже, я житиму. Я житиму. Відтоді я наспівував ці слова увесь день. А я, дурний, мучився, помирати зібрався. Забелькотів я, відчувши, як мільйонно вантаж сповзає з моїх плечей, і я випростуюсь. Такий похоронний настрій був. Уночі прокидаюся, воно чавить. Сядеш до столу, ковалок хліба в горло не лізе. А тут ще й розмови всілякі про рак. Велике спасибі вам. Пробачте, одного дня я вже думав. Менше треба думати про хвороби. До побачення. Не досить гостинно обірвала мене лікарка. Але я б усе вибачив їй тої хвилини. Вибіг з кабінету, затискуючи в спітнілій долоні рецептик, поспіхом накинув у роздягальні пальто, ледве не забував оськи, уже з вулиці вернувся. У мені вирувала енергія. Я помолодшав років на десять. Молодий сніжок рипів під ногами. Зеленіли ялинки. У парку дітвора ліпила снігову бабу, з мармеладними очима. Тротуарами квапилися жінки В яскравому вбранні. У вітринах блищали ялинкові прикраси. І все те в барвах, кольорах, русі, Все те жило. І я з ним жив. Такий апетит до життя Раптом збудився, Збожеволіти можна. Накупляв ялинкових цяцьок, Хоч у нас старішніх досить. Придбав дві Платівки з джазовою музикою, хоч терпіти її не міг раніше. Раптом захотілося чогось гострого, бурхливого. Купив матерії до на платтячко та хустину дружині. І все-таки яскраве до неподобства вдома дивувались. І така в мені спрага яскравості, святковості, після майже тритижневих сутінків прокинулося, що я ризикував усю плетню на барвистий дріб'язок Розкидати ніби дикун який. Подумав, що дешевше вгамуватись у ресторані, випити за друге народження.